तक the... the... the... the... the... the...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 Köszönöm, őket, Bányai Géza vagyok. Ma két témánk lesz műsorunkban. Leveles Zoltán lesz a telefonnál, már Szegedről, vagyis inkább Balástjáról, a hindú templomból fog jelentkezni. Ugyanis egy nagyon jeles táncművész járt Magyarországon, hétfőn Budapesten, Kedden-Szegeden tartott előadást a 70-es éveiben Jócskán benne járó Birzsú van szó, aki az indiai táncművészet ma talán a legnagyobb alakja, Indiában rendkívül elismert művész, és táncművészek generációit okította, nem csak indiaiakat, hanem nyugatiakat is, és talán ha egészen szép számban Magyarországon is tevékenykedő, klasszikus táncot táncoló művészek közül is néhány járt hozzá. Mindenesetre ő most itt volt Magyarországon, és felgeteges hangulatú két koncertet, illetve tánc előadást tartottak, és nem csak. Ennyi volt, hisz Leveles Zoltán szervezője is volt ennek a programnak, hisz ő Bijumorádzsal személyesen is találkozott Indiában, és a zenészeivel a hindu templomba is ellátogatott. A második témánk egy kis bepillantás lesz a mab és az indiai védikus írásokba. Méghozzá Egyszerre fogunk hallani egy tanítást, és egyszerre egy kis ö, ö, ö, bemutatót arról, hogy valaki, aki a, a vélikus kultárával foglalkozik, milyen fajta talányokkal találja szembe magát ö, ez a személy, aki ezeket a talányokat találta Szilágyi Márta, aki egyébként lefordította már az egész maaparátát, is egy rendkívül komoly munkát végez Magyarországon, és az ő összeállításában fogunk hallani a maaparátának egy történetéről. Úgyhogy jó, és nagyon fontos dolog, meg szeretném említeni, milyen zenénk lesznek, először Trilla fog játszani, illetve az ő együttese. A beszélgetésünk után, mely birdzsumarázsról szól, birdzsumarázs fog, ő, ő, őt fogjuk hallani. Nem azt mondom, hogy fog énekelni, vissza a zenében, illetve a táncban. A zenészek, illetve a táncnak a vezetője ott ül a zenészek között, de az ő hangját fogjuk hallani, ahogy válaszolgatnak a táncosnak, és ez egy nagyon érdekes részlet lesz. A ma a parátás ö, műsor részlet alatt pedig Senái zenét fogunk hallani, ami a magyar tárogatóra hasonlító hangszer, ennek a szép hangját fogjuk hallani majd uh Köszönöm. Hey. Sikerült a telefonos kapcsolata a telefonnál leveles Zoltán a hindu templomból Balássáról, and Balázsjá Nanda falváról, talán lehetne így is pontosabban mondani. Ez a már ezt a helyet így jelzi. Hello? Szia, Géza, a leveles Már a műsor elején említettem algatoknak, hogy egy milyen kitűnő táncos vendégünk volt az indiai táncművészet egyik nagy alakja, Biji Marázs. Akivel neked személyes kontaktusod is van, és egyike voltál azoknak, akik ide hoztad Magyarországra, és a Szegedi Programot te szervezted neki. Hát van igaz, hogy találkoztam a Birgya Marágyjal már Kínándiában egy pár évvel ezelőtt, is egy fellépésén sikerült is csinálnom róla néhány jó fényképet, amit aztán végül is felhasználtunk itt a plakátokhoz is. De azért az túlzás hogy az én nekívásomra érkezett Magyarország, elsősorban azért ez az a ICCR-nak, vagyis az indiai nemzetközi kapcsolatok, művészeti kapcsolatok bizottságának, hogy valahogy így kellene fordítani. Hát elsősorban nekik köszönhető azt, hogy most Magyarországon élvezhetjük a társaságát. Még Magyarországon van Bírgyumarácsa csoportjával, éppen ma is, holnap nyílt, mert nem teljesen nyílt, de egy ilyen előzetes regisztráció alapján majdnem bárki részt vehetett rajta, egy workshopot tartanak éppen a trafóban a, a táncosok. És hát a, a, amikor megérkeztek a Budapestre, akkor a, a, a trafó, trafós fellépését az természetesen a Tóth Szabolcs intézte, és ő is tápolta őket, és hát tulajdonképpen egy forró dóban voltunk a szabolcs -sal. Folyamatosan mondta nekem a tippeket, a fejleményeket, hogy ezt szeretik, azt nem szeretik, így, így, így kell, úgy kell, és adta javaslatokat, hogy hogyan fogadja majd a bírcsoma harányzókat. vagyok. Igen, hogy nem. Ja és ö, aztán végre valahára megérkeztek Nanda falvára. M bocsáss meg, mert tulajdonképpen a Bíjú marás, ez egy olyan név, mintha ide mondjuk ö, mondjuk egy rockzenekarba ide hoznád mondjuk a, nem tudom én, a Pink Floydot, nem? Hát igen. Csak én nem én akkora felhajtással mennek a világban, de ez egy ilyen nagyság. Igen, Indiában <coughs> tehát, ö, Bocsánat, Indiában, ö, ha szabad úgy hogy van olyan nagy felhajtás egy bírcsúmanás körül, mint mondjuk a Magyarországon a pin Tehát azt hiszem, hogy kevés olyan ember van Indiában, aki ne tudná, hogy ki, ki bírcsúmanás. <tos> <tos> és ott, ugye, ott tartottam, hogy amikor Nandofavára megérkeztek, akkor kicsit fújt a szél, és hát nagy nehezen kikászálódtak az autóból, és hát a, a, a, a nagyon-nagyon megható volt, hogy kezelik a, a tanítványok, a mesterüket, és akkor bebogyolálták, ráadták a sálat, a saját kendőjüket is, a csodaljukat, és azzal is körbetekelték, és akkor úgy megnéztük a szentélyeket, az újonnan felállított szentélyeket van a és akkor nagyon aranyos volt, hogy körbecsoszogott, mint tehát ilyen 70. születésnapját ünnepi idén a van Vandit Bilgyum Allács és hát ennek megfelelően körbecsószogott, megnézte a szentélyeket, nagyon tetszett neki, és aztán végül következhetett a nagy lakuma, és aztán pedig átmentünk a, a, a helyszínre, Szegedre, és hát azt kell mondanom, hogy egy felketeges siker volt a rendezvény, igazából egy tertházas program volt, 300 fős közönséggel, és hát a program végén valósággal tombolt a közönség. Teljesen együtt volt a táncosokkal, beletapsoltak a darabba. Egy, egy, tényleg azt kell mondanom, hogy egy, egy rendkívül kellemes csalódás volt. Egy valóban hozzáértő közönséget sikerült odavonzani a, a programra. Pontosan úgy reagált a közönség, úgy vette a, a dolgokat, mint az indiai közönség, tehát hmm. meg, helyes, megfelelő helyeken tapsoltak bele, és a, a vicces jeleneteket is jól vette a közönség, és hát a végén pedig a tapssal alig akarták elengedni a, a táncosokat. A, hallotta, hogy volt valami nagyon érdekes ö, ö, a végén, hogy együtt ö, a tapsra táncoltak, vagy valami ilyesmit hallottam. Igen, igen, igen. Hát az, az egy kicsit mókás volt. Megszokta a magyar közönség, hogy a, amikor megy valami jó finális zene, akkor, akkor a ritmusra táncolnak. Ö, és, Már tapsolnak. Tessék? Hát, hogy tapsolnak a ritmusra. A, bocsánat, igen, köszönöm. ugye hát, a ritmusra tapsolnak. És, és hát ez történt a, a fináléban, hogy a, ahogy ment a zene is, jó tempós volt, és a közönség elkezdett hozzá tapsolni. És, de jól vették a, a zenészek is, meg a tántosok is. Nagyon tetszett nekik, és hát filik voltak a tántosok, ahogy pörögtek. És tényleg szemmel láthatóan élvezték. Most a finálé előtt pedig volt egy nagyon érdekes dolog. Uh, tulajdonképpen a színet után majdnem végig csak a birdzumarázs volt a színen. Ő 70 éves korában végig táncolja ezt a műsort? Hát az első, a szünet előtt, tehát úgy értem, hogy a program első felében, akkor a zenészek között volt. harmoniumon játszott és énekelt. Ugyanis egy, egy valóságos polisztor, táncol, és egy csomó hangszere játszik, és énekel. Tehát a, nem csak a, a katak táncnak a mestere, de a hindusztáni zenének is és aztán a színet utána a program második felében pedig táncolt. Hát nagyjából fél órán át. És hát egy nagyon érdekes improvizáció volt, amit ő csinált végig. Mai, mai kor jeleneteit is megelevenítette, amivel pedig azt próbálják ők kifejezni, hogy, hogy a, az indiai tánc, az indiai klasszikus tánc nem egy meggyöpesedett valami, ami ami 5000 vagy nem tudom hány ezer, vagy hány száz évvel ezelőtt ö, volt csak létjogosultságon is. Ma már ez, egy, ez csak egy ilyen mítosz, vagy nem tudom, ö, történelem. És, ö, hanem igenis, bemutatták az egész programon azt, hogy hogyan, milyen történelmi változásokon ment át a katak tánc, egészen a 21. századig. Amikor is ö, ö, el tudja táncolni katak jelen idézőjelven, a mai dolgokat és mai eseményeket is. És nagyon óriási humor érzőkkel tette minden ezt a Birgya Marács, és aztán a végén feljöttek a táncosok, akkor volt a finál, és amikor minden táncos színre lépett. De mielőtt megjöttek a táncosok, és csak Birgya volt a színpadon, akkor azon a fél órán át az összes, táncos, aki éppen nem volt színen vagy nem volt a, a zenészek között azok, azok a függöny mögül lesték a mesterüket és mint az áltatlan gyermekek old, ilyen mosoly volt az arcukon és gyönyörködtek a is, és, és a legnagyobb halázattal és elérzékenyődtséggel figyelték végig a, a mesterüknek a előadását. Te jártál ebben az iskolában is, ugye? Az Indiában. iskoláigban nem voltam még sajnos, nem. de természetesen kaptam meghívást, és mindenképpen el fogok menni majd február, március közül, amikor Indiában leszek legközelebb. Viszont van még egy nagyon kellemes élményem, Birgiuman amikor a hotelszobában volt, és akkor bementem, mondtam megkérdezni, hogy van-e még valamire szüksége? És akkor elkezdtük beszélgetni, beszélgetem, van egy utazóoltára, elővette a bőröngyéből, és hát egy kis Krishna az mindig nála van, meg már nem is tudom, még egy síva is van nála, hogy mindig felállít, és minden nap bemutat áldozatot a, az ő által imádott istenségnek, füstölőt, virágot, ilyen dolgokat minden nap felagál, és aztán mutatott még valamit, egy füzetet. És azt mondta, hogy hát ez a, ez a, ez a kedvenc hobja, és akkor elkezdte raporgatni a füzetet, és rajzok voltak benne. A hobbi az, hogy rajzolgat, és uh, megy, érkezik, megérkezik valahol először fizetét, és akkor ilyes kicsiteket csinál. És nagyon jó érzékkel teszi ezt, le is fényképezte minket. úgy én szerintem majd az India Klubnak a honlapjára fel is fogok tenni néhányat a rajzokból. Uh -huh. Említetted, hogy a Tóth Szabolcs mindig fölhívott, hogy milyen, mit fogyasztanak, vagy mire figyeljen. Tulajdonképpen mire kell figyelni egy ilyen indiai vendégnél? Hát ugye, először is azért van az emberben egyfajta, hogy mondjam, egy, egy félz, mert hát néha vannak egy picit furcsa szokással megáldott híviszek is, amikor nem tudom, tudom én, uh, nem fogyaszt. szénsovas ásványvizet, és ha teszem, az csak az van a színpad mellett, akkor lehet, kellene kellem, hogy nehézetbe kell vagy, vagy mindig kell, hogy legyen joghurt az asztalon, vagy feltétlenül be kell tenni a hatászobába füstölőt, füstölőtartóval. És hát bármi hasonló, vagy hogy cukorbeteg, vagy hogy ezt nem eszik, azt nem eszik, vagy legalább ekkora szoba kell neki. Ugye vannak ilyenek is, de, de meg kell mondanom azért, hogy egy ilyen, Eddig mégis az a tapasztalatunk, hogy ezek az indiai művészek rendkívül egyszerű emberek, és nagyszerűek, tehát a nagyszerűségük az egyszerűségükben rejlik, tehát nincsenek ilyen művészi kell megállva, hogy, hogy körül kéne neked ugrálni. De ennek ellenére nem mintha körül ugrálnák, de, de folyamatosan a tanítványai Bédrumalásnak ott voltak körülötte, és azt, azt látni kellett volna, hogy milyen elővékenységgel bánnak vele. Reggel, amikor felébredtek, akkor jöttek sorba a tanítványok, megnézni a mesterüket, és természetesen hát, szinte földre orsztak, az Indiába szokás. kevükkel megérintették a mesterüknek a lábát, és aztán azt a almukhoz is a szívükön helyezték. És ez látvány, amikor ez nem egy forma, nem egy felvett szokás, hanem ők ebben ültek bele, és tisztában vannak azzal, hogy mindent, minden szakmai sikert, sőt, emberi sikert is, amit elértek, azt a mesterüknek köszönhetik. És hát ezért van az indiai kultúrában, oly nagy szerepe a mesternek. Hiszen a mester nélkül az ember nem volna képes a, a szakmáját, vagy, a, a, vagy, a, vagy az életét oly minőségben gyakorolni, ahogyan azt a mesterétől tanultam. Köszönjük szépen! Leveles Zoltánnak, hogy beszámolt Bícsumorás itt létéről, és majd halunk. rólad. Én gondolom akkor is, hogyha nem vagy Indiába időről időre megszólalhatsz a műsorunkban. Nagyon örülünk neki, mert mindig nagyon izgalmasakat mondasz. Minden jót neked a legközelebbi találkozásig. Köszönöm szépen, és nagy megtiszteltetésnek veszem, hogyha beszélgethetünk. S most pedig bírdjuk már, fogjuk hallani a következő néhány percben. Köszönöm men bolonka sahi tak tak dum gete tak tak dum gete tak tak dum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 Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Következő műsorunknak a következő része a Mabharáta rejtett bölcséről szól, Szilányi Márta összeállítása amiben közel fog még működni Simonyi Piroska is rajtam kívül. A ma az az indiai eposz, a hindu eposz, hatalmas műről van szó, százezer páros versből áll, és ez a ö, barata nemzetség történetét írja le, annak a nemzetségnek, ami a mai india ősi, uralkodó nemzetsége volt, és hát tudni való azt is, hogy India, nem is India néven szerepel, az indiaiak ma is barátnak kívják, vagy Baratának, Barát Maharázsról, Barát Királynak a nevéről. Ez Barata, Varsa, Barata földje, az az India, indiaiak ma is úgy tartják. Tehát a ma baráta ennek a családnak a történet meséli el, és ennek az egyik a legfőbb eseménye, az a Kuruk Sétrai csata, amelynek során a nemzetség tagjai, testvérek, unokatestvérek egymással szembe kerültek egy testvérgyilkos csatában. És ezen a csatán hangzott el a Bhagavad Gita, amelyik a a hindu irodalomnak, a vallásos irodalomnak a gyöngyszeme nagyjából olyan jelentősége van a hinduk számára, mint a keresztény embernek számára, mondjuk az Új Szövetség. És ebből fogunk ma hallani egy részt, egy tanítói részt, egy történetet, amelynek során a magára a tanítása is fény fog derülni. Szilágyi Márta nagyon régóta foglalkozik a védikus források for, fordításával, és hát önálló eszéket is szokott írni, és ebben az összeállításban is tesz néhány olyan megjegyzést, ami rámutat arra, hogy ma valaki, aki belefog ezeknek az írásoknak a tanulmányozásába, milyen fajta talányokkal szembesül, vajon melyik név kit vagy mit takar, az összefüggések mennyire világosak, mennyire szabad ezeket a kérdéseket összehozni, fog néhány ilyen megjegyzést tenni, annak ellenére mondom én ezt, hogy nekünk, akik a hallgatói vagyunk, ebben az esetben nem feltétlenül fog sokat mondani, vagy nem feltétlenül fog tudni vele vitatkozni, csak egy kis bepillantást kapunk abban, hogy, hogy milyen kérdésekkel szembesülnek, de azt hiszem, hogy ami a tanítást illeti, ez a tanítás olyan egyenes, olyan világos és annyira gyakorlatias, hogy ezt 5000 év után a mai ember is el tudja fogadni, és meg tudja szívlelni. Tehát következzen a mobharáta rejtett bölcsen, mely Szilányi Márta ő, írásán alapszik, és az ő összeállítása, és a nagy része pedig a Mabharáta egy története. Zene Mert egy bölcséről fogunk szólni. Szanat a nagy indiai éposz 5. könyvében találkozunk. Hallgassuk meg, milyen körülmények között találkozunk majd vele. A szembenálló felek, a jóért küzdő pándavák és a gonosz már 14 éve készülődnek a háborúba. A pándaváknak jó néhány sérelmet meg kell torolniuk. Az egész királyságukat elveszítették egy kockajátékon, de csak azért, mert az ellenfél csalt. Megalázták őket, amit talán még elviseltek volna, de megalázták feleségüket is, a tekinteljes Traapoda király leányát. Tizenkét évet töltöttek el erdei számüzetésben, egyet pedig virátak királynál, egyet pedig arra, hogy felkészüljenek a háborúra. Senki sem harcol szívesen. A pándavák azért nem, mert mellettük van a törvény és a megállapodás, a kauravák azért nem, mert félnek a nagy erejű ellenféltől, akiknek még egy végtelen hatalmas szövetségesük is van, maga a legfelsőbb úr, Krisna. Végtelen elvakultságában csak egy kaurava herceg durjódana örül az összecsapásnak, és nem hallgat sem a jog, sem a becsület, sem a józanész érveire. Az indiai lovagvilág, a ksatriák szigorú szabályai szerint a háború elkerülhetetlen, de éppennyire elkerülhetetlenek a hosszas tanácskozások és a békéltető tárgyalások is. Vidura, Kara a király tanácsadója még mindig bízik abban, hogy a királyt rá lehet venni a megegyezésre. Elmondja neki az összes védikus életszabályt, hol az eszére, hol a szívére kívánhatni. Tanításait később, Vidura niti címen önálló könyvbe foglalták, és a mai napig nagyra becsülik Indiában. A király azonban csak ezt válaszolja. Tudom, hogy igazad van, én is ezt szeretném tenni, de sajnos annyira szeretem a fiamat, hogy mindig engedek neki. A beszélgetés egy pontján Vidura azt gondolja, most már kifogyott érveiből. Az is megfordul a fejében, hogy a király talán jobban hallgatna egy brámanaszármazású bölcsre. Feris is ajánlja ezt a lehetőséget ütelástának, aki nem igazán rossz, csak gyenge, befolyásolható jellem. A király örül, hogy meghallgathat egy brámona tanítól. Itt jelnik megszanad Szudzsáta, mintha csak a hívó szóra várt volna. A Jászad Éva adósunk marad néhány fontos információval. Nem tudjuk meg, Vidura honnan ismerte ezt a bölcset, és milyen kapcsolatban volt vele. Mivel jószerével semmit sem hallunk szanadszúcsátáról, persze, hogy meglódult a kommentátorok fantáziája. Nem kevesebbet állítanak, mint hogy a kellő pillanatban váratlanul megjelenő, majd eltűnő bölcs nem más, mint az anyagi világ teremtőjének Brahmának a fia, egy pontosabban a négy kumára egyike. A kumárák neveit a puránákból tudjuk, szanaka, szanátana, szananda és szanatkumára. Az anyagi világ kaumára teremtésében jelentek meg, és a legfelsőbb úr felhatalmazott inkarnációi voltak. A névhasonlóság nem minden, de ettől még feltételezhetnénk, hogy a szanatkumára és a szanatszujjáta nevek ugyanazt a szemét jelentik, vagy mégsem. A a Purána azt is elmondja, hogy Bramá az anyagi világ létrehozása után rögtön ezt a négy bölcset teremtette meg, ám de, ahogy a Puránákban olvassuk, egyikük sem akart anyagi cselekedetekbe merülni, hiszen nagyon emelkedett személyiségek voltak. Bramá így szólt hozzájuk. Kedves fiaim, most hozzatok létre utódokat! A fiúk azonban úgy gondolták, hogy az ő igazi feladatuk az önmegvalósítás, vagy a felszabadulás elérése, ezért vonakodtak engedelmeskedni. Bramán nagyon dühös lett, de a kumarák annyira nem akartak belebonyolódni a családi kötelékekbe, hogy egyszerűen megőrizték a gyermektestüket. A négy fiú testét csupán a levegőt akarta, és nem tűntek többnek öt évesnél annak ellenére, hogy minden élőlény közül a legidősebbek voltak, akik megértették, az önvaló igazságát. Azt is tudjuk, hogy hová együtt jártak, még az anyagi világon túllévő Vajkonta bolygóra is együtt mentek, hogy visnut meglátogassák. A Jászadéva biztosan nem hagyta volna magyarázat nélkül, hogy miért jött egy kumára egyedül. Egy-két szót megérdemelt volna az a körülmény is, hogy miért visene ez a Brahmana völcs gyermektestet, miért van az, hogy csupán levegőbe öltözködik. A Maháphárata nem igazolja, hogy Samasudzsáta valóban egyike volt a kumáráknak. Igaz, hogy nem is zárja ki ezt a lehetőséget. Ennél a kérdésnél sokkal fontosabb azonban, hogy mire is tanítja a királyt, aki kétségkívül intellektuális érdeklődésű, ugyanakkor nagyon materialista felfogású volt. Mire tanította Vidurát, aki már maga is szinte mindent tudott, és csak végtelen szerénységében fordult újra meg újra a tanítómesterekhez? A károva királyi család legfontosabbnak tűnő problémájával. Nem beszél a pillanatnyi politikai és gazdasági helyzetről, nem kínál fel válságkezelést. Még annyit sem mond, hogy a maga részéről a háborút vagy a végekötést tartja egy célra vezető megoldásnak. Az indiai szentírásokkal kapcsolatban sokszor támadhat az a benyomásunk, hogy voltaképpen nem a probléma megoldása a fontos. A problémák az anyagi létezés alacsony szintjén jelentkeznek. Ezen a szinten egyáltalán nincs, vagy nincs jó megoldás. A gondok és a bajok feltartózhatatlanul követik egymást, mint a tenger hullámai. Sohasem csitulnak el, de könnyűszerrel átjutott a túlsó partra az, akit felvett egy biztos hajó, egy megbízható kormányossal a fedélzetén. Az aktuális kérdések helyett Sanat Szudzsáta az emberi élet nagy sors kérdéseire ad választ. A Vidurán Ittihez hasonlóan ezeket a fejezeteket is kiemelték a gítár, Gita, Szanad a éneket címen. Ez a cím egy másik nagy énekre a Bhagavad gita amelyet Krishna mond el a barátjának arjuna közvetlenül az ütközet előtt. Szanad a tanításai egy-két nagyságrendel elmaradnak a Bhagavad Gita mögött. Viszont, ha a kiemelt fejezeteket megvizsgáljuk, feltűnik, hogy az egész éppen olyan, mint egy upanisát. Tehát pontosan megfelel egy upanisát formai és tartalmi követelményeinek. Olyan személy tanításait tartalmazza, aki maga már elérte az önmegvalósítást. Érthetően el tudja magyarázni a transzcentális tudományt, hogy hallgatói a legkisebb nehézség nélkül megértsék. A tanítások, hanem is titkosak, de legalábbis bizalmas jellegűek. Az upanisádok bölcsőjét soha nem követi népes tanítványstereg. Szárad szóval Szudzsátát is csak ketten hallgatják, Dritarástra és Vidura. A tanítások témája az igazi azonosság, az emberi élet célja és rendeltetése, a legfelsőbb tulajdonságai és formái, a felszobdalás különféle fajtái és az azokhoz vezető utak. És mint az upanisádokban, itt is csak mellékes jelentősége van a kerettörténetnek. Fejlesztünk volna egy új upani sádot, a legfontosabb 11, a védikus 108 és a közkézen forgó 250-300 Végül is nem a műfai meghatározás számít. Inkább hallgassuk meg Szanat a legfontosabb tanításait, ahogyan azokat elmondta a Krisztus előtti 3150-ben, Hasztináporában, melynek romjaira a mai Delhi épült. Rész lát Szana a tanításaiból. Az embernek természetes hajlandósága van olyan dolgok felé, amelyek valótlanok, és ez a hajlam nagyon súlyos tévedésekbe vezeti az érzékeket. Ha a lélek csak a valótlan felé irányul, ha csak azokra a dolgokra emlékszik, amelyekkel itt foglalkozott, akkor azokat az élvezeteket fogja imádni, amelyek ebben a világban veszik körül. Az anyagi vágy az összes teremtmény számára tudatlanság, sötétség és pokol, mert amikor a vágyat követik, elvesztik az irányítást az érzékeik felett. A vágyaikat követő emberek olyanok, mint akik elveszítették az eszüket, és minden ködörbe beleesnek. A védákban előírt áldozati ceremóniák végzése a kevéssé művelt embereket is elvezeti a menny áldott birodalmába, és a védák azt mondják, hogy ez az élet igazi célja. Aki minden vágyáról lemondott, azonnal felszabadul. De aki ezt az anyagi testet összetéveszti a lélekkel, az csak lépésről lépésre haladhat előre az úton, és az utat magával az úttal kell megölnie. Vagyis, amikor egy bizonyos pontot elért, az addig megtett utat el kell törölnie, nehogy fennálljon a lehetősége annak, hogy visszamenjen ugyanazon az úton, és ismét visszaessen. A teremtmények azáltal jönnek létre, hogy a kezdet nélküli, legfelsőbb lélek egyesül az idő, hely és más egyéb bizonyos körülményeivel. Ám az, hogy ez így van, semmiképpen sem csökkenti az Úr főhatóságát. Az emberek is azáltal keletkeznek, hogy ő egyesül az idő, hely bizonyos körülményeivel, a legfelsőbb lény ezzel az állandó átalakulással teremti az univerzumot. A védák kijelentik, hogy a legfelsőbb lény rendelkezik az átalakító erővel, és ő a világban előforduló átalakulások oka. A cselekvés és a teljes tétlenség gyümölcsei egyaránt felhasználhatók a felszabadulás elérésében. A bölcs azonban a tudás útján éri el a felszabadulást. A felszabadulást az is elérheti, aki túl nagy fontosságot tulajdonít a testnek. Ő is megszerezheti a cselekedetei gyümölcseit, de miután elérte a felszabadulást, vissza fog esni. Vannak olyan védaismerők, akik minden áldozati ceremóniát elvégeznek, amelyet a védák kötelezően előírnak. De az ilyeneket nem kell nagyon nagyra tartani, mert túl nagy fontosságot tulajdonítanak a külső formáknak. A joginak brámana családokat kell felkeresnie, ahol olyan bőven van a brámanák számára alkalmas étel és ital, mint a réten a fű, vagy a folyópartján a nád. A jógi ne magát szükségtelenül éhezéssel és szomjazással. Azt a szemét kell brámanának tekinteni, akinek vallásos gyakorlatait még a saját családjának tagjai se nagyon ismerik, vagyis azt, aki nem látványosan vallásos. Ah, <laughs> Sok nagyon világosan megmondják, hogy valaha a régmúltban a társadalom nem rétegződött osztályokra, csak egyetlen varna létezett. Mivel mindenki Brahmátor született, mindenki brámonának számított. Néhány nemzedékkel később azonban megváltozott a helyzet. Szentéletű bölcsek családjában démonikus fiúk születtek, a démonok családjában pedig megjelenhettek olyan nagy szentek is, mint Prahlád Marács. A Mahabharata számtalan helyen beszél az igazi brámanák tulajdonságairól. Elmondja, hogy például egy kausika nevű bölcs állandóan a védákat bújta, és nagyon rossz néven vette, amikor egy madár megzavarta elmélkedésében. Szemének egyetlen haragos pillantásával porráégette az ártatlan madarat, majd elment, hogy a közeli faluban alamizsnát kolduljon. Az egyik házban az asszony éppen az edényeket mosogatta, ezért megkérte, hogy várjon egy kicsit. Közben megérkezett a férje, mire az asszony abba hagyta a mosogatást, és kiszolgálta a férjét. a felháborodott. Mi dolog ez? Nem tudod, hogy én egy művelt brámana vagyok? Nagyon nagy sértést követsz el, ha a férjedet feljebb valónak tekinted a brámanáknál, akik olyanok, mint a tűz, és az egész földet el tudják égetni haragjukkal. Nagyon is jól tudom, mit műveltél az erdőben azzal az ártatlan madárral, felelte az asszony. Az emelkedett lelkű nem az, aki haragjában büntet, hanem aki uralkodik magán, és gyakorolja a megbocsátást. Az írások nevezik Brámanának, aki sohasem cselekszik haragban, vagy tudatlanságban, mindig igazat mond, és elégedetté teszi a lelki mesterét. Uralkodik a harag és az anyagi vágyak felett, tudja, hogy mi a kötelessége, és minden embert egyenlőnek tekint. Valamennyi vallásrendszert ismeri, Tanul és másokat is oktat. Elvégzi az áldozatokat, segít azoknak, akik áldozatokat végeznek. Lehetőségei szerint adományoz, bráma csári módjára él, nagy lelkű és mindig tanulmányozza a védákat. Az igazság útján jár, sohasem talál örömet a hamisságban. Az igazán erényes brámana tanulmányozza a védákat, uralkodik a szenvedélyein és nagyon egyszerűen él. Kausi Kára nagyon nagy benyomást gyakorolt, hogy ez az egyszerű háziasszony minden tudott róla. Elismerte, hogy megérdemelte a fedő szavakat. A világi megbecsülés és az aszkéz is sohasem lakozhatnak együtt. Tud, hogy ez a világ azoknak való, akik megbecsülést akarnak, az aszkéták azonban felülemelkednek ezen a világon. Sem a rig, sem a száma, sem a véda nem menthetik meg azt az embert a bűneitől, aki nem uralkodik az érzékein. A véda himnuszai nem mentik meg a csalót, aki csalásból él. A himnuszok ugyanígy elhagyják a csalót a halál pillanatában, ahogyan a megtollasodott madárfiókák a fészküket. Csak az anyagi vágy és a tökéletlen koncentráció hibájából be nem szennyezett szolgálat sikeres. A szolgálat többi formái sikertelenek. Tizenkét hibát követnek el az emberek. Harag, anyagi vágy, mohóság, helyes és helytelen nemismerése, elégedetlenség, durvaság, féltékenység, hiúság, felesleges bánkódás, élvezetek kedvelése, irítség, valamint az a tendencia, hogy másokra rosszat mondjanak. Ezt a tizenkét hibát kell elkerülniük az embereknek. Ezek mindegyike önmagában is romlásba döntheti az emberiséget, állandóan az alkalomra lesnek, mint vadász az őzre. Erényesség, igazmondás, önfegyelem, aszkézis. Mások boldogsága feletti öröm, szerénység, megbocsátás, jó indulat. Az áldozati ceremóniák elvégzése, adományozás, türelem, műveltség és fogadalmak. Ez a tizenkét ékesíti a brámanát. Aki ebben a tizenkettőben kiváló, az képes arra, hogy az egész földön uralkodjon. Ha csak egyet is elért ezek közül, úgy kell venni, hogy elérte a célját. Önfegyelem, lemondás és igaz tudás. Ezek vezetnek el a felszabaduláshoz. Vannak, akik az elme koncentrációjával végzik az áldozatokat, vannak, akik szavakkal, például himnuszok recitálásával, és vannak, akik cselekvéssel de az, aki őszinte, mindenféle módszerrel elérheti a célját. A tudás gyümölcsei azonnal beérnek, az azkézisé csak a távoli jövőben. Aki a védákat ismeri, nem ismeri a legfelsőbb urat, de megismeri a legfelsőbb urat az, aki az igazságra épít. Az elme képességei közül egy sincs, amely segíthetne abban, hogy valóban megismerjük az önvalót, Nincs olyan ember, aki egyedül az elme képességei útján megismerheti a legfelsőbb urat, az önvalót, valamint azt, ami nem az. Azt tartom igazi brámanának, aki úgy magyarázza el a tudást, hogy minden kétséget eloszlat, mivel már neki magának sincsenek az elméjében kétségei. Nem az a bölcs, aki csak hallgatási fogadalmat tett, vagy aki az erdőben él, hanem az, aki ismeri a lélek igazi természetét. A testet az apa és az anya hozzák létre, de a lelki mester az, aki megszabadítja minden betegségtől és haláltól. A tanítvány minden nap ajánlja fel tiszteletét a lelkitanító mesterének, tanuljon tőle tiszta elmével és koncentrált figyelemmel. Ne bosszankodjon, ha valami alantas szolgálatra kérik, és ne legyen haragos. Ez az is első lépése. Gondolatban, szóban és tettben azt kell tennie, ami a lelki tanítómesternek kedves, akár az élete és a vagyona árán. Ezt nevezik a második lépésnek. Becsüljen nagyra, amit a lelki tanítómestere érte tesz, ismerje meg a céljait, és töltse el örömmel, hogyha tanulhat tőle. Ez az aszkézis harmadik lépése. Soha ne távozzon el a lelki tanítómester hajlékából engedély nélkül, soha ne gondolja, hogy ő maga függetlenül cselekszik. És ez a negyedik lépés. Az első lépést a maga idejében teszi meg, amikor a megfelelő idő eltelt, a másodikat a lelki tanítómesterrel való kapcsolat révén, a harmadikat saját értelme erejéből, és a negyediket azzal, hogy együtt van a többi tanítványjal. Ha a sok tanításnál is többet megtudunk egy történetből arról, hogy milyen az igazi tanítvány. A mahafárata elmondja, hogy Ajúda Daumja egyszer megkérte az egyik tanítványát, Árunit, hogy javítsa ki a gátat. A kijömlő víz már nagy darabon elárasztotta a legelőket. Olyan volt az egész vidék, mint egy hatalmas, sekélyvizütó. De Árunit még ennél is jobban aggasztotta, hogy nem tud eleget tenni a tanítók kívánságának. Nem talált sem alkalmas köveket, sem foágakat, semmit, amivel megállíthatta volna a víz szabad folyását. Végül saját maga feküdt be a résbe, hogy a testével megtartsa a vizet, amely most már nem zúdult szabadon a rétekre, hanem csak gyengén szivárgott. A víz nagyon hideg volt, és Ároni meg sem mozdulhatott a szűk résben, mégis kitartott panaszkodás nélkül. Egy idő után feltűnt, hogy a tanítvány még mindig nem érkezett haza. A Jóda elindult a másik két tanítványával, hogy megkeresse. Mivel nem tudták pontosan, hol szakadt áttagát, sokáig kiáltoztak, mire Áronit megtalálták. A tagjai már egészen elgémberedtek, kékre, vörösre folytak, beszélni is alig tudott. A Jóda örült is, hogy a tanítványa ennyire a szívé viselte az ő utasítását, haragudott is. Megfajsz és megbetegszel, akkor aztán mit kezdünk veled? De hamarosan megenyhült és megáldotta Árunit. Kijöttél a résből és utat nyitottál a vizeknek, ezért ezentúl a vízfakasztó Áruni lesz a neved. Mivel teljesítetted a parancsomat, nagyon szerencsés leszel. Valamennyi véda benned fog ragyogni, a tudás minden ágával együtt, és ugyanúgy a darmasászra is. Ároni alázatosan leborult a tanítója előtt, úgy köszönte meg az áldást. Később hazatért Pancsálába, és maga is nagy tanító lett. Még sokat olvashatunk róla a csándója Upanisádban. Aki a lemondás által megtisztul, olyan lesz, mint a gyermek, szenvedélyektől mentes, és végül legyőzi a halált. A legfelsőbb úr mindennek az alapja, nektár, maga az univerzum hatalmas és boldogsággal teljes. Minden lény belőle keletkezik és hozzá tér vissza. Benne nincs kettősség, nincsenek ellentétpárok, az univerzum formájában nyilvánul meg. A költők úgy beszélnek róla, mint aki sosem változik, csak a szavak, amelyekkel megpróbálják leírni. Szerencsétlenek azok, akik nagyon ragaszkodnak az anyagi élvezethez, dicsekednek az adományaikkal, gonoszul beszélnek, fősvények, szellemileg gyengék, magukat dicsérik, vagy gyűlölik a feleségüket. Nem illik ez egy brámanához, hogy másokra rosszat mondjon, akár igaza van, akár nem. Már is a pokolban él az, aki így cselekszik. A legmagasabb tudást csak azoknak szabad tanítani, akik a legfelsőbb úrat akarják elérni. Az összes többi filozófiai rendszer csak halmaza. A bráman keresője fegyelmezze meg az érzékeit, ne örüljön a dicséretnek, és ne szomorkodjon a szidás miatt. A felsőleg csak akkora, mint a hüvelykúj, és mindig együtt mozog az emberi testtel. Csak a bolondok nem észelik minden egyes dologban megnyilvánultan őt, aki az Úr, aki egyedül imádatra méltó, aki mindent meg tud tenni, és aki a legfelsőbb lény. Az aszkéták mindig észelik az örökké való urat. Ő egyaránt jelen van azokban, akik elnyerték az igazi tudást, s akik nem nyerték el azt. Jelen van azokban is, akik még nem érték el a felszállást, de a felszabadultak megizzelhetik a vastag sugárban áradó mézet. Ha ezer meg ezer kiterjesztett szárnyan repülnél is, akkor vissza kellene térned a központi szellemhez, a felső lélekhez, aki benned él. Egyesek szokásai egészen mások, mint a tanításaik, és azokat el is rejtik mások eről, ahogyan a kígyók bújnak el lyukukban. A felszabadult lélek így gondolkodik magában. Engem már nem érhetnek el a földi bajok és szenvedések. Honnan jöhetne hozzám halál vagy újabb élet? Még a felszólulása sem vágyom, mert az igazság és a hazugság, a jó és a rossz minden a legfelsőbb lényben lakozik. Egy kút épp arra jó, mint egy egész víztartály. Aki a lelket ismeri, az olyan, mintha megismerte volna az összes védát. A legfelső élek finomabb a legfinomabbnál, nemes gondolkodású és jelen van minden teremtményben. Úgy ismerik, mint az univerzum atyát, aki benne lakozik minden egyes teremtett tény szívébe.